Я їхав не сам. Його світлість пан Ярема послав три десятки жовнірів супроводити свого вірного слугу. Одначе невдячні перятинці, здрайці прокляті, коли ми ночували в корчмі, всіх жовнірів перерізали. — У вигукнув кривоніс. — А пана ротмистра помилували. — Я... я... на щастя... Вночі перебрався до корчмаревої цурки, тому й лишився серед живих. — Он, воно як! — То пан Ротмістр не тільки лицар, а й бабодур. — Люблю за відвертість, — жартував Кривоніс. — Ну, а де ж лист, пане ротністре? Як? — Який лист? — Зблід завістовський. — Я не знаю ніякого листа. На розп'ятті присягнусь. — Навіщо, пане, поспішати? — заспокоїв його полковник. — Стигнете присягтися. — А ну, хлопці! — повернувся він до вивідачів. — Роззягніть, пана! Розуйте! Пошукайте, чи не везе він якої цидули до коменданта замку. — Я протестую! — — Я шляхтич, — набундючився Завістовський. — Нічого, не злиняєте, пане, — взяв його за руку Яник. Ходімо. — Ми ж не затримаємо вас довго. Козаки обмацали всі складки одягу шляхтича, відпороли підшивку в жупані, розібрали на частини шапку. Проте нічого знайти не вдалося. Залишалися чоботи. Булане відірвав під дошви, відділив від них устілки, підбори, проте й там листа не було. Лишилися ще халяви, зауважив Яник. Халяви тут же розпороли. З однієї із них випав складений у четверо аркушик зі зламаною сургучевою печаткою. Листа принесли кривоносу. Полковник пробіг, написане очима, задумався. — Нічого цікавого для нас. Магнат наказує, щоб трималося, щоб, як ока в голові, пильнували дружину і сина. Він навіть не допускає думки, що замок може впасти і не дає ніяких указівок, як рятувати сім'ю. Знає, що нам ніколи місяцями стояти під стінами і чекати, поки в обложених скінчаться припаси. «Розумний пан Ярема!» «І хитрий!» «Та ми мусимо бути хитрішими!» «От що я не Клич писаря. Коли з'явився писар, кривоні запитав його, «Чи не міг би ти пане писарю за ніч скомпонувати листа?» Дед'ярема Вишневецького до коменданта замку з наказом негайно залишити замок з усім гарнізоном і приставити в розташування його війська дружину і сина. Тільки ж і папір, і підпис, і печатка – все має бути таким, як і в щойно перехопленому листі. — Спробую, батько Максиме, — сказав писар. Сам я підроблювати підписи не мастак, але маю знайомого крючкотворця, так той і королівський лист скопіює. На ранок лист був готовий. Максим довго роздивлявся його, порівнював з перехопленим. Одначе, зауважити якоїсь розбіжності так і не зміг. — Що ж, — почухав він потилицю, вези Янику, Побачимо, що вийде. Тобі не первина важити головою, тільки ж поводься так, як личить. Десь перед обідами добрами замку підлетів на змиленому коні вершник у вбранні найманого жовніра і закричав на все горло: Дорогу журі пана Завістовського! До нього довго додивлялись крізь амбразору, але нічого підозрілого не постерегли. Комендант теж не помітив ніякого підступу. — Чому один? — запитав він зразу. — Де пан Завістовський? — Біда, пане Каштеляне, — затарахтів Яник. — Справжня біда. Його світлість пан Єрема підходив до Переяслава, аж почув про Корсунську катастрофу. Втікачі розповіли йому про катастрофу, закліпав темними як ніч очима комендант. — Яку катастрофу? — Що ти верзеш, чоловіче добрий? — Обидва гетьмани, їх милосі пан Потоцький і пан Калиновський, потрапили до тих здрайців у бран. — Їхні війська погромлені, пане коменданте. Комендант плюхнув на лаву, заплямкав пересохлими губами. — А пан Ярема? — Де він? — Його милість пан Ярема зупинився. — Він передав панам Завістовським вам листа, послав три десятки жовнірів нас супроводити. Але впрятані, коли ми ночували в корчмі, напали хлопи, повбивали всіх. Тільки я й врятувався. — Як? — підхопився комендант. — Ночував у цурки пана Корчмаря, — з'яковів хлопець. — Де лист? Яник скинув лівий чобіт просяг комендантові. Тут, у лівій халяві, комендант довго читав листа, перечитував його кілька разів, підозріливо глипав на Яника. Порівнював підпис і початку з підписами і початками на універсалах, завірених князем. Нарешті повернувся до Яника. — Іди спочивати. У досвіта знову вибереся в дорогу.